Why, oh, what a difference since jesus passed by Välkommen kära lyssnare Det vi hörde som första sång var härlig stämsång med gruppen The Nellens Since Jesus Passed By sedan Jesus gick vägen förbi. Och då passar bra att fortsätta med att höra på den klassiska sången Låt mig få höra om Jesus. Saronförsamlingen Göteborgs inspelning för några årtionden sen. Hannes gård fortsätter med samma tema, den man som alla talar om. En dag när han kom hem från skolan, la han armen om i skuldra och sa, far jag vill fråga dig någonting. Jag vill inte störa dig Så kröp han riktigt nära mig Och la sitt huvud Mot min kind Hans röst lät gammal På något sätt Och blicken den var stadigt fäst På mina ögon när hans fråga kom Du pappa nu vill jag Att du ska svara på Hur han ser ut den mamma som alla talar om Fröken sa till oss idag Det finns en man som är vår vän Han skyddar och håller barnen kär Hans namn är Jesus så en gång Gav han sitt liv för alla som Han älskade och friden i vår värld När jag ville veta mer hur han ser ut och om han är som farbror i min bok Onkel Tom Och sa mig fröken Ingen vet hur han ser ut Men han är en man som alla talar om Jag visste inte att min son Var vuxen nog att tänka så Han går i första klass och är sju Han rörde någonting i min själ Jag tog min pojke i mitt knä Och sa Jesus han är livets ljus Han är hos oss i svåra stunder Han kan göra många under Han är den som alltid säger Kom Hur han ser ut det vet man ej Men han är god mot dig och mig En man som alla talar om. Vad spelar det för roll om någon vet hur han ser ut med sin När Han är den som alltid säger: Kom! Här kommer Mats och Jocke. Jag talar om Jesus. Thank mm -hmm. you. Jag talade till, mättade han Många fick vara med när han gjorde under Alltid fanns han där med den hjälpande han Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jesus, Guds ord jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus Jesus, Gud såg Säker sig ner över stadens gator Hör jag nånsom som vill för dig och mig tro fast det till Ämen, den är till vän Är med norren ett avtal Där du får som lön Hans hjälpande hand Jag talar om Jesus Jag talar om Jesus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 Någon av som Ingvar Nilsson, pastor, sångare, evangelist som bodde i Norrköping var verksam här under några år. Han sjöng ibland i gudstjänsterna, stopp, låt mig berätta vad Jesus gjort för mig. Och berättelsen, det är något viktigt i den kristna människans liv och verksamhet. Ja, apropå Ingvar Nilsson, vi ska höra en sång med honom. Åh, det är Jesus. Så Jag har ingen som visar mig vägen Jag irrar om krig, men kan du hjälpa mig stöd? Ja. Och det var Jesus, jag det var Jesus. Av vatten Han bjöd mig att vila Min trönta skäl Sen tog han min båda Och sa jag går före Och visar dig vägen Då kommer du hem Och det var Jesus Ja det var Jesus Ja, lite grann har du redan anat att något av tema här i det här programmet är om berättelsen. Berättelsen om Jesus, berättelsen om människor och deras upplevelser. Och jag har flera, flera gånger i mina radioprogram under årens lopp spelat sången av Lasse Siglin om med honom Varje människa är en berättelse.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 Varenda en av dem illerhörsrik Varje människa är en berättelse Vi har i tre program i följd Lyssnat på ett långt samtal Med svensk-amerikanske paston Paul Settersten. Och vill du höra något av mina program eller intervjuer eh, i efterhand så går det ju bra att göra det via poddradio på min hemsida www.ingvarholmberg.se I fliken radio så finns det med de nyaste programmen först, men sen en lång, lång rad man kan söka sig fram till olika program. Och eh, om du tittar på programrubriken så står det också om det är intervju eller följetong eller vad det är. Nu börjar vi en ny följetong om Katrin Koolman och hennes verksamhet. När jag var ung predikant bara början 70-talet var jag med på ett jättestort möte i Johannes Hås isstadion i Stockholm. Då Catherine Kuhlman, amerikansk helbredagörelse evangelist kan man väl kanske kalla henne för. Inbjuden av den gamle pastor Levi Petrus hade ett möte i Stockholm och jag som ung predikant åkte upp. Bland tusentals människor och lyssnade och var med och hörde och såg, upplevde det här med förbön för sjuka, helanden och mötte Katrin Kuhlman. Och nu kommer vi att lyssna till läsning av Katrin Kohlmans bok Gud kan del två och det är min fru Gittan, egentligen Brigitte som läser för oss. Men innan vi lyssnar på första avsnittet för ord och första avsnittet så lyssnar vi på Gud, jag vet du allt kan göra. Trio livskraft. Här kommer då följetongen. Läsning Begitta Holmberg Förord av David Wilkerson En hyllning till Katrin Kuhlman Jag skulle tro att vid det här laget är hon allmänt känd. I nära ett kvarts sekel har hon varit ett redskap i godshand till att förmedla läkedom och hälsa till tusenden. Älskad och beundrad av miljoner är det bara sådana som är motståndare till gudomlig helbredagörelse och som aldrig försökt att förstå henne och vad hon står för som talar illa om henne. Men jag känner henne. Jag har sett henne nedanför talarstolen innan hon stiger fram inför folket för att vittna om sin gränslösa tro på Gud. Jag har studerat henne noga och hört hur hon har ropat till ären. O oh Gud, utan ditt vidrörande och utan din smörjelse är jag ett intet. Jag är helt oduglig i mig själv. Om inte du får att lära kan jag inte gå in där och tala. Jag gör det inte om inte du går med mig. Och så går hon plötsligt in i lokalen och upp på podiet. Och det ligger något oerhört explosivt i hennes framträdande. Det är inte så mycket vad hon säger som gör det. Hon talar alltid mycket enkelt, har samma predikostil som Herren Jesus själv hade. Men när Guds ande vidrör henne och hon plötsligt känner sig driven att utmana ondskans andemakter i Jesu namn, då börjar det ske under. Lite varstans sjunker folk till golvet, även sådana som brukar hålla styrt på sin värdighet. Katoliker och protestanter prisar Gud tillsammans med lyfta händer. Men allt går värdigt till om man riktigt känner hur den heliga ande, likt vågor från en mäktig ocean, kommer över det församlade. tv inslo, insåg snart nog att hon inte var någon bluff eller fanatiker. Personer det kände blev hjälpta genom hennes verksamhet och det hade inget att sätta upp mot den gudomliga vishet och den vislighet med vilken hon framträdde och handlade. Rik är hon inte och hon har inte gjort sig beroende av materiella ting, det vet jag. Hon har personligen samlat in och fängt det pengar till Teen Challenge som vi behövde för att kunna bygga ett rehabiliteringshem för narkomaner på vår farm. Som svar på hennes böner har det kommit in massor av pengar som används till att bygga kyrkor i uländer runt om i världen. Hon har understött utbildningsprojekt för barn och ungdomar som hon nämnat för och som utan hennes insats knappast haft nämnvärda chanser att få utbilda sig. Hon har gått vid min sida i New Yorks och lagt sina händer på smutsiga narkomaner. Aldrig har hon tvekat eller dragit sig undan. Hennes medkänsla har varit äkta. Varför nu dessa lovord från min sida? Därför att den heliga ande manar mig därtill. Hon är mig ingenting skyldig. Jag begär inget mer av henne än samma kärlek och hänsyn som hon visat mig alla år. Tyvärr blir det allt för ofta så att vi sparar våra uppskattande ord för att sedan ge den till det döda. Därför vill jag nu säga till denna Herrenkännarinna som haft ett så stort inflytande på mig och miljoner andra. Vi älskar dig i Jesu namn. Historien kommer en gång att säga om Catherine Kullman. Hennes liv och hennes död gav Gud ära. David Wilkerson, författare till Korset och stilla piklet den senkomne av Tom Lewis. Först några inledande ord av Catherine Kullman. Tom Lewis, pensionerad överste, är en av Hollywoods mer kända filmproducenter. Hans meritlista i uppslagsverket Who i who Amerika är lång. Han var bland annat den som grundade amerikanska arméns radio- och tv-tjänst och tjänstgjorde som dess chef under andra världskriget. Han är ledamot av styrelsen för Loyola Universitetet. Överste Lewis har belönats med ett flertal utmärkelser för sina tv-program såväl i hemlandet som bland USAs väpnade styrkor världen över. Som katolik tillhör en snabbt växande skara som kallar sig katolska pingstvänner. Förra vintern planerade min son. Han är direktör inom filmbranschen och en jämnårig producent. Ett specialprogram för tv om Jesusfolket. Det bad mig skriva presentationen av programmet och jag lovade med viss tvekan. Jag menade att eftersom programmet mest skulle röra sig om ungdom och då både min son och hans kollega var unga var det mer på sin plats att inte anlita mig gamling utan använda sig av yngre krafter. Några jag lovade och mina första kontakter med dessa Jesusungdomar jag nu måste lära känna lite närmare väckte hos mig både intresse och respekt. Många av dem hade återvänt från narkomanins helvete fick jag veta. De hade blivit lösta från sitt behov av narkotika genom en nyfödd tro på Jesus Kristus. Vid det här laget hade jag inte undersökt rörelsens religiösa motivation. Men när det kom till personsidan kunde jag inte låta bli att ta intryck av dessa Jesusungdomars uppriktighet. Men jag förvånades för att inte säga förbryllades av deras familjära sätt att tala om Jesus, precis som om man var mitt ibland. Jag hade väl alltid räknat mig för att vara så där lagom religiös. Jag deltog i det katolska gottjänstlivet, men inte brukade jag omkring och referera till Jesus, som om jag träffade honom lite nu och då. Faktum var att jag sällan tog Jesu namn på mina läppar. Jag ansåg det vara mer passande att inte vara så där personlig, att hellre tala om vår Herre och om den gode Guden. Nu ingick det också i mitt uppdrag att ta en titt på en viss Catherine Kullman, en person som Jesusfolket sa se upp till. Jag fick reda på att denna Miss Kullman brukade komma till Los Angeles en gång i månaden och hålla vad man kallade mirakelmöte i Shrine Auditorium. Jag försökte därför skaffa biljetter till ett par platser i mitt partiet nära gången och långt fram när det skulle bli ett sådant möte där härnäst. Men det gick inte alls det. Jag blev upplyst om att man måste ställa sig i kö om man ville komma in och lyckades man fick man vara glad för det. Shrine Auditorium rymmer 7500 sittplatser men jag hörde att ofta var det dubbelt så många människor som ville komma in vid dessa sammankomster. Det var något som förvånade mig och den förvåningen satte i hos mig i jag tror fyra-fem månader. För så länge dröjde det innan jag kom för att köra till Shrine och ställa mig i kö. Jag minns dagen när jag gjorde det. Det var en ovanligt varm dag för att vara i mars månad. Även i det soliga Kalifornien. Jag körde av från motorvägen vid Hoover Street för att undersöka hur trafiken var närmare Shrine Auditorium. Till min förvåning såg det ut som om varenda parkeringsruta på gatorna där nere i centrum och på parkeringsplatserna var upptagen. Den ena bussen efter den andra såg jag köra fram till huvudantrén och lämna av passagerare. Abonnerad stod det på flera av dem. En var från Santa Barbara, minns jag, och en annan från Las Vegas. Till min häpnad läste jag Portland Oregon på en dammbuss Ända därifrån, tänkte jag. Det var allt att åka bra långt bara för att få vara med på ett möte med Katrin Kuhlman. Jag började fundera över vad det kunde vara som lockade alla dessa människor. Kunde det vara på så vis att denna fru Kuhlman delade ut något? Men i så fall kunde det inte röra sig om mat. Det var för mycket folk till det. Inte kunde det vara någon sorts bingo heller. För hur skulle det gå till att klara 7500 bingokort? Jag såg, en lång rad rullstols... Jag såg hur en lång rad rullstolsbundna personer hjälptes fram till en sidoingång vid Jefferson Street- där de blev insläppta direkt. Av den ingången tycktes också ett flertal herrar och damer med musikböcker i handen använda sig. Tydligen medlemmar av kören. Bland de som köade vid huvudentrén såg jag åtskilliga med rundkrager, präster alltså och flera nunnor och jag undrade verkligen vad de hade att göra på det här stället. Så småningom hittade jag en bensinstation där jag kunde parkera min bil och sen säljade jag mig till en redan tusenhävdade skara som samlats framför huvudanktrén. Jag såg på klockan den var elva och portarna skulle öppnas först klockan tretton. Det skulle alltså bli att stå i kö i två timmar och så länge var det inte jag van att vänta på någon eller något. Inte ens på Herrens tillkommelse vilket dock visade sig vara något förastat tänkt. Kön växte snabbt bakom mig och det dröjde inte förrän jag befann mig mitt in i en enorm folkmassa. Det gav mig något av panikkänslor och för att bemästra dem började jag tänka efter vad jag kunde skriva om det här. Massor av folk, god ordning, ganska mycket ungdom av kategorin Jesusfolk. Dessa Jesusungdomar tycktes hålla ihop och bildade liksom små öar i detta hav av människor. De sjöng medan de väntade, inte högt, inte nödvändigtvis för att andra skulle höra. De föreföll egentligen inte vara alltför medvetna om att det fanns flera här än de själva. Konstiga människor tänkte jag och drog mig till minnes en grupp koptiska kristna som jag såg i Rom vid ett tillfälle. De bad högt på en gång, inte unisont utan vara en för sig och på sitt sätt har nu tagit enorma proportioner, och någon där inne i skrägen förbarmade sig över oss och öppnade porterna fast det var 20 minuter för tidigt. Folket bakom mig började nu tränga på, och jag hade bara att följa med strömmen mot ingången och förbi biljettluckan. Den var stängd, var nu. Jag hade pengar i beredskap för att betala inträde. Här kommer här Ingen vart med pengar utbrast en dam glatt bakom mig. Hon hade lagt märke till mig och förstått min tanke. Men om slantarna bränner i fickan blir det säkert tillfälle att ge en frivillig gåva lite senare, tröstade hon. Sådan var stämningen i denna stora folkskara. Inte uppsluppen som den ibland kan vara bland publiken vid fotbollsmatch. Här var människorna snarare tystlåtna sa inte mycket till varann men talade vänligt om det blev anledning att säga något. Inkommen i lokalen hittade jag en ledig plats ganska långt bak på bottenplanet och något åt sidan. På det starkt upplysta podiet var det stor rörelse men också här parad med ordning. Damer och herrar med sångböcker, det var körmedlemmar förstod jag höll på att inta sina respektive platser på en mängd stolar som fanns uppställda där tillsammans med två konsertflyglar, en på vardera sidan. Kören räknade säkert flera hundra medlemmar och fast inte alla ännu föreföll vara samlade, för det kom fortfarande fler och fler undan för undan, var en sångövning i full gång. Dirigenten, en spänslig herre med silvervitt hår och aristokratiskt utseende, ledde övningen exakt och säkert. En äldre dam med trevligt utseende satt till höger om mig med bibeln uppslaget i knät. Hon var synbarligen ganska oberörd av min och alla de andras närvaro och läste lite nu och då i sin bibel. Det såg för övrigt ut som om många tagit biblar med. Ett par unga män bakom mig hade biblar men det läste inte utan nynnade istället med i sången där framme på podiet. Det gillade jag inte. Jag har aldrig kunnat med att publiken blandat sig i sånt som förekommit på scenen. Om det sen var på en teater, en biograf eller en konsertsalong. Så vidare hade ni inte uppmanats där till. Nåja, jag skulle få höra av de här unga männen mer ändå. Under tiden jag suttit och gjort mina iakttagelser dämpades belysningen över podiet och det kom in färg i den. De kvinnliga karlmedlemmarnas pastellfärgade klänningar i olika nyanser gjorde sig bra mot den halvrunda blå bakgrunden som liksom famnade allt. Efter övningen och då alla tydligen var på plats vidtog reguljär körsång det var gamla kända sånger som stor Store Gud och Förunderlig Nåd. Sångarna i den här kören var verkligen toppen. Efteråt hörde jag att det kommit från en hel mängd olika kyrkor spridda över hela Los Angeles-området. När sista tonen i Förunderlig Nåd klingat ut gled man över i Han grep mig och nu tycktes det hända något. Samtidigt med att en strålkastare började spela över den högra sektionen nere i salen kunde en tilltagande spänning förmärkas bland de församlade och man riktigt kände hur det låg förväntan i luften. Publiken reste sig och här och där hördes handklappningar. Fröken Kohlman, en smärt och bräcklig gestalt i vit klänning, kom upp på podiet och stämde in i sången Medan hon gick fram mot mitten och stannade vid en mikrofon. Nu var det hon som övertog ledningen av sången och uppmanade publiken att sjunga med. Så anförde hon den väldiga folksamlingen i upprepade och varierande versioner av Han grep mig. Sen blev det att fortsätta med Han är den som frässt mig själ. Catherine Kuhlman och hennes publik syntes vara överens om att dessa sånger hörde ihop med hennes möten. Utan vidare över i sedan till att högt, medan publiken stående och med böjda huvud tyst följde hennes bön. Då gick det upp för mig vad det var för något visst med det där ungdomarnas sång i kön utanför, och vad det var för speciellt med körens sång där uppe på podiet. Man sjöng, jag visst, men man gjorde något mer man tillbad. Och den här publiken reagerade annorlunda än jag väntat. Publiken säger jag, det var ingen publik, det var en församling. Man var med i sången då man uppmanades där till och man var med i bönen då fröken Kohlman bad. Och det var ingen upplysning, det var ett bönemöte. Jag minns inte riktigt min reaktion just då. Troligen var jag rörd men samtidigt belåten med att ha gjort en upptäckt. Men jag upptäckte något annat också. Något som chockerade mig. De där unga männen jag hade bakom började högut säga amen och pris för Gud när någon bad eller kanske sa något som tilltalade dem. Och det var andra också som gjorde likadant. Många räckte upp armarna som vid bön och det ledde mina tankar till en del bibliska gestalter jag sett avbildade i målade kyrkfönster. Osäkra om vad de här ryttringarna kunde leda till började jag se mig om och var jag hade närmaste utgången. Jaha tänkte jag, det är kanske det där som är miraklet i dessa mirakelmöten som man kallar dem. För vad ska det vara för sorts cirkulationsprogram? Nej. Aha tänkte jag. Det är kanske det där som är miraklet i dessa mirakelmöten som man kallar dem. För vad ska det vara för sådant cirkulationsorgan som ska stoppa i längden för sån ansträngning? Armarna kom väl att ramla av, grabben. Men förrän han visste det av hade jag glömt både honom och de andra, liksom damen vid min sida. Jag hade en högst särregeln förnimmelse av att vara ensam. Egenomligt för att hända mig mitt uppe i denna stora samling människor. Men jag var inte helt ensam. Jag var ensam med någon. Där hade jag det. Det fanns någon med här i mötet. Någon som jag inte kunde skönja med mina fysiska ögon. Det måste vara förklaringen till att denna samling av flera tusen människor vissa ögonblick kunde bli så tyst och stilla att jag till och med kunde höra min egen andning. Det var nog också förklaringen till den påtagliga ordning som präglade allt som förekom. Det var därför man glömde bort tiden. Här var faktiskt allt så annorlunda mot vad jag var van. Atmosfären var mättad av kärlek tyckte jag och var med av att någon var mitt ibland oss. Hur var det Jesus ungdomar har sjungit där utanför i kön? Det ska förstå att vi är kristna på vår kärlek, på vår kärlek. De ska förstå att vi är kristna på vår kärlek, på vår kärlek. Nu började det ske helbrejda också. Jag lade märke till två i en bänkrad strax till där jag satt. Jag såg det innan fruken Kohlman kallade upp personerna i fråga på podiet. Först hade jag sett deras förvåning när det tydligen märkte att något hänt med dem. Sen deras undran och slutligen deras förvissning och glädje. Det var många som blivit hellbredda, Joda förstod jag, för det var många som började komma upp på podiet. Det var även sådana som lämnat sina rullstolar. Jag såg en nunna som var i krympling i många år och inte kunnat gå. Nu gick hon. Glädjen och tacksamheten hos de som blivit botade var påtaglig. Där fanns också narkomaner som vittnade om att det blivit kvitt begäret efter narkotika. Och det formningen strålade från deras ansikten. Jag kunde inte annat än tolka det som att det skett något radikalt med dem. En inre pånyttfödelse, En moralisk nyskapelse hade om hos dem. Jag kan inte förklara det. Men jag började inte kunna hålla isär allt jag såg. Och började känna istället. Känna med allt vad jag var i hela mitt väsen. Jag kom på mig med att jag börjat ett samtal, ett det mest nakna och uppriktiga samtal jag någonsin fört. Jag talade med Gud. Någonstans djupt inom mig berättade jag för Gud sådant som jag aldrig förr vetat och inte kunnat eller velat medge. Tvärt emot var mitt liv, mina intressen och hobbies och den omgivning jag talade för så jag nu åt Gud att jag var fridlös och ensam, oerhört ensam. Inte så att jag led brist på vänner och jordiska ting. Nej, jag hade fullt upp i det fallet. Men jag kände mig ändå så tom, så hungrig. Jag är utsvulten. När jag kom till mig såg jag hur folk trängdes i gångarna och strömade upp på podiet där det redan var packat med folk. Jag hörde Miss Kuhlman inbjuda sådana som ville ta emot Kristus i sina liv att komma fram, bekänna sina synder och ta emot Kristus som sin personliga frälsare, att helt och oåterkalleligt överlämna sig åt honom. Jag reste mig och åtlydde uppmaningen, för jag var en av dem. Jag, den utomstående mötesbesökaren och självtillräcklig kritiken. Jag gick fram och gjorde min överlåtelse, djupt medveten om konsekvenserna och bad Gud hjälpa mig att inte av fruktan ta den tillbaka. När jag sen på kvällen körde hem till Odjaj, den lilla stad där jag bor, grät jag. Jag grät hela vägen, men inte av glädje eller för att jag kände mig ledsen. Jag kände mig renad. Jag gick och la mig men vaknade på natten och genast stod det klart för mig vad jag hade varit med om under dagen. Jag överlämnade mig på nytt åt Kristus och jag gjorde det utan fruktan eller tvekan. Sen somnade jag på nytt, lugnt och stilla, utan att störas av några drömmar. Fram på förmiddagen nästa dag gjorde jag en promenad utåt landsbygden. Jag kände mig utvilad och pigg och hade fri i skälen. Gårdagens känslor hörde till det flydda. På min promenad kom jag förbi Sockenkyrkan, ett litet kapell i spansk kolonialstil. Klockan var halv tolv och jag anade att det pågick mässa där inne. Jag öppnade porten och gick in. Mycket riktigt, mässan var i full gång och eftersom prästen stod i beredskap att dela ut nattvarden gick jag genast gången fram till altaret. Det var bara sex eller åtta nattvardsgäster- jag minns inte exakta antalet, och eftersom vi var så få fick vi dela av både brödet och vinet. Istället för att sen gå och sätta mig i någon bänk längst bak i kapellet, stannade jag vid första bänken och böjde knä, och väl var det. För på ett sällsamt sätt upplevde jag att brödet och vinet jag tagit emot var inga symboler. Jag hade tagit emot Jesus sanna läkemedel och blod. Jesus själv och en glädje uppfyllde mig som inte går att beskriva jag började skaka i hela min varelse och kunde inte hålla igen Kristus Jesus själv var hos mig där i kapellet och varje fiber i hela min varelse vittnade om att han var verklig jag vilade huvudet mot armarna och förblev i den ställningen en lång stund det hade blivit så påtagligt för mig att vi har en levande Gud som verkar bland oss och som andas sin heliga ande på oss. Genom hans sons blod, utgjutet för oss, rustar han oss för vad vi än kan möta i denna oroliga värld och där bortom. Pris för Gud! Efter följetången hör vi sången Tron på Gud kan allt förvandla i lida sångarna. Många saknar livets lycka. Många saknar frid och ro. Tema för min andakt är tron på namnet Jesus. Jag läser från apostlagärningarna 4, vers 7. Det att föra fram apostlarna och frågade dem genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av heligande och svarade dem Ni äldste och folkets ledare när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad så ska ni alla veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som förkastades och föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Vi har hört eh, tidigare Följetongen berättelsen om i den unga revolutionären som blev pingstpastor. Och vi har hört intervjuer om bönesvar och så vidare. Och vi kommer nu att höra följetongen eh, Gud kan få av och med Katrin Kuhlman. Men det är ju ingen människa som är grunden för tron och för bönesvar och hjälp. Det är bara Jesus Kristus. Och det är viktigt att du, kära lyssnare, kommer ihåg det. Mitt i de lovvärda och riktiga berättelserna från olika människor om bönesvar, om hjälp från Gud. Men det är Jesus allt beror på. Låt oss be. Tack Gud för människor som är redskap att predika ditt budskap, att be- att vara med och hjälpa på viss sätt olika människor. Men Herre, det är bara du, Jesus Kristus, som är grunden. Till frälsning, till bönesvar, till helande. Dig prisar vi, dig hyllar vi. Amen. Avslutningsvis hör vi evangelisk kvartetten sjunga namnet Jesus. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Jag ska alltid prisa namnet Jesus det namnet finns Befrielse från synd Alla andra namn Ska bli knä. Hans namn ska alltid leva Det strålar klart I härlighet och ljus Det är sång